Luca 19. 1 Isus a intrat în Jerihon și trecea fingetate. Un om bogat numit Zacheu, o mai marelevaimeșilor, căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din picilana orașului, căc era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus când a ajuns la locul acela și-a ridicat o în sus și a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zache s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cărteau și ziceau, ai intrat să cântuiască la unul păcătos. Zache a stătut înaintea Domnului și a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Isus- i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărația lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci a zis, un om de neamare s-a dăs într-o țară îndepărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat zece din robii săi, le-a dat zece poli și le-a zis, Puneți-i negoți până vă voi întoarce. Cetățenii lui îl orau și au trimis după el o să-i spună, Nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. S-a întoars înapoi după ce își luase împărăția, a spus să chemă pe robii aceia cărora le dăduse banii ca să vadă cât câștigase fiecare din ei din negoți. Cel din tâi a venit și a zis, Doamne, polul tău a mai adus zece poli. El i-a zis, Bine, bun rob, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, pimeșcări, mâinerea a zece cetăți. A venit al doilea și a zis, Doamne, polul tău a mai adus cinci poli. El i-a zis și lui, Pimește și tu cârmăirea a cinci cetăți. A venit un altul și i-a zis, Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-o ștergare. Căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspro, ei ce n-ai pus și secer, de unde n-ai semănat. Stăpânul i-a zis, Rob rău, te voi judeca după cuvintele tale, știai că sunt un om aspro, care iau ce nu am pus și secer, ce n-am semănat. Atunci de ce nu mi pus banii la zarafi pentru ca la întoarcerea mea să fi luat înapoi cu dobândă? Apoi a zis celor ce erau de față, luați-i polul și dați-l celuia ce are zece poli. Doamne, a au zis ei, el are zece poli. Iar el a zis, vă spun că celui ce are se va da, dar celui ce n se va lua chiar și ce are. Cât despre și mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-mi coace și tăiați înaintea mea. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Când a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numite al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din uciunicii săi și le-a zis Duciți-vă în satul dinaintea voastră, căci veți intra ani și veți găsi un măgaroș legat pe care n-a încălecat nimeni șiodată. Dezlegați-l și aduceți-l la mine. Dacă vă va întreba cineva pentru cel dezlegat, să îi spuneți așa: pentru că Domnul are răpință de el. Cei ce fusese a ții mei au dus și au găsit așa, cum le-a spusese Isus. Pe când dezlegau măgaroșul ăsta, fonilul lui l-a zis: Pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns, Domnul are trebuiță de el. Și au adus măgărușul la Isus, apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Isus călare deasupra. Pe când mergea Isus, oamenii și așternau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre pogorâra mundelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor plină de bucurie a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile înalte. Unii farisei din Orot au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă ucenicii? Și el a răspuns, vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor strega. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă a în templu și a început să scoată afara pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și l a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Isus învăța în toate zilele pe norod în templu și preozicii mai de seamă cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare. Dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze.